în regiunea autonomă Găgăuze a avut loc ieri primul tur al alegerilor în adunarea populară, legislativul local de la Comrat, 17 dintre ei. Din cei 35 de deputați au fost aleși din primul tur, 13 din cei 17 deputați aleși sunt independenți, 3 reprezintă Partidul Socialiștilor și 1 Partidul Democrat. În 15 circumscripții electorale va fi nevoie de un al doilea tur de scrutin pentru, de, pentru declararea învingătorului, iar în alte trei unde prezența la urne a fost sub minimul necesar de o treime, vor fi organizate alegeri repetate. Domnule Turcanu, ce se poate spune despre aceste alegeri? Prin ce se explică numărul atât de mare de candidați independenți? Ar fi o greșeală să ne concentrăm strict pe participarea la vot în regiunea Găgăuză, pentru că acolo... Că spuneți problemele... participarea, aveți în vedere uh, cifra celor, numărul celor care au participat la alegeri. Da, da, la celor înscriși la vot. Pentru că, în general... Complexitatea problemelor din regiunea Găgăuză este mult mai mare decât atât. Dacă e să ne referim strict la modul în care au înțeles alegătorii din regiunea Găgăuză să se prezinte la vot, trebuie să înțelegem că totuși scrutinul prezidențial a captat uh, energiile care au fost în toată floarea lor în această campanie prezidențială care s-a încheiat de curând, iar pentru scrutinul care a vizat strict adunarea populară din Gagauzia au rămas probabil mai puține energii. Să înțelegem și că În perspectiva Alegerii domnului Dodon în funcție de președinte S-a recurs În regiunea Găgăuză la toate armele Cu participarea tuturor actorilor din țară Și de peste hotare trebuie să admitem acest lucru da. În timp ce Pentru scrutinul Local totuși Argumente Nu că au fost mai puține dar miza a fost Mai mică întrucât Din păcate alegătorul și din regiunea Găgăuză și de pe întreg cuprinsul Republicii Moldova se concentrează mai mult pe teme geopolitice decât pe acelea care îl privesc personal. Așa este retorica care se practică la televiziuni dinspre politic. E o chestie totuși surprinzătoare pentru că peste tot în lume problemele locale sunt uh, mai importante pentru că afectează direct pe oameni față de cele, uh, hai să zic așa, de politică generală. În Republica Moldova s-a vorbit mult despre transferul de putere de la nivel central către nivelul local, dar, de exemplu, la nivel legislativ nu s-au întreprins prea mulți pași. Mai mult s-a crpit legislația pentru diferite motive de obicei politice, decât să fie vorba despre o împuternicire reală a factorului local cu niște pârghii pe care politicienii de la acest nivel să le folosească. În acești, din urmă, 20 de ani, să spunem, s-a păstrat puterea la nivel central pentru ca politicienii de rang local să poată să fie controlați prin acordarea unor resurse financiare mai puține, printr-o dependență pe verticală de guvern, de alte instituții centrale. Și așa am ajuns că, până la urmă, totuși, și primarii, și consiliile raionale depind într-o măsură covârșitoare, uneori, de ceea ce spune centrul, de ceea ce uh, se acordă de către centru. Și acest lucru este valabil și pentru regiunea Găgăuză. Acum, strict despre această uh, situație care privește regiunea Găgăuză, trebuie să înțelegem și că în ultimile două decenii prea multe realizări din partea adunării populare, decât cele de ordin geopolitic, nu, nu a fost. Cu ce s-a ocupat, în general, adunarea populară? Ce aveți în vedere când spuneți de ordin geopolitic? Dacă e să ne uităm pe datele care privesc populația din regiunea Găgăuză, pentru că sunt asemenea date concentrate la nivel raional la nivelul autonomiei în cazul de față, vom observa că și de acolo au plecat foarte mulți oameni. De ce? Pentru că populația a fost sărăcită, ademenită de obicei cu idei geopolitice, cu măreția Rusiei, noi așa, cam cu asta s-au ocupat cam toți politicienii care au avut un cuvânt greu de spus în regiunea Găgăuză, dar la nivelul îmbunătățirii situației în regiunea Găgăuză nu s-a uh, produs uh, mare lucru. De aceea și această plictiseală, putem spune, alegătorului Găgăuz atunci când uh, este vorba despre niște politicieni de ordin local care au dezamăgit în permanență, ca și la noi aici la Chișinău și în multe alte raioane. Faptul că în unele secții de vot ieri nu s-au adunat nici 33% dintre votanți, e un lucru care ne dă de gândit. Sunt situații care trebuie analizate la nivel central, dar, ca de obicei, la nivel central, intenția a fost, de obicei, fie că au fost vorba de administrația lui Vladimir Voronin sau de alianțele care s-au perindat la guvernare la Chișinău în ultimii șapte ani, acești politicieni au fost interesați doar să absorbă voturi de acolo, fără ca să încerce să modifice oarecum paradigma. Dacă am avut la scrutinul prezidențial care s-a încheiat de curând 99% dintre alegătorii, dintre voturi în favoarea lui Igor Dodon, despre ce fel de integrare europeană putem vorbi? Dacă toate proiectele economice care s-au desfășurat și în regiunea Găgăuză, unii chiar într-o măsură mai mare decât în alte raioane și aceste proiecte nu au fost însoțite cu o comunicare pe potrivă, comunicare însemnând că politicienii locali, naționali trebuie să explice, de exemplu, de unde vin acești bani. Și acolo și americane, și europene, și chiar România au investit foarte mult, iar rezultatul geopolitic este mai slab decât în urmă cu 10-15 ani. Deci urmărim un eșec al politicii naționale de la Chișinău, în regiunea Găgăuză. Iar acest scrutin, adunarea populară, nu este decât o bifă în uh, politica noastră și cea din regiunea Găgăuză. Vom vedea, probabil, din nou o mulțime de deputați în adunarea populară, îndreptându-se în barca unor forțe politice de la Chișinău, din anumite rațiuni, de exemplu, pentru a primi finanțare în continuare, pentru a nu le se opri niște proiecte inițiate de guvern. Asta chiar dacă sunt se declară independenți. Majoritatea dintre deputații care vor face parte din adunarea populară sunt independenți uh, pe față, dar în realitate aparțin fie de gruparea socialiștilor, fie de gruparea democraților. Am văzut că doar trei deputați care sunt susținuți de Partidul Democrat au acces deja în adunarea de populară. De Partidul Socialiștilor. Uh, Trei de Partidul Socialistilor Social. și unul de la Partidul Democrat. Din ce am înțeles eu, mai sunt doi care simpatizează cu Partidul Democraților și mai sunt și alții care în Turul 2 vor, de exemplu, în Comrat, sunt mai mulți care au acces în Turul 2 și care au șanse să câștige scrutinul din Turul 2 pentru ca să intre în adunarea populară și după aceea să fie ca și cum o filială a Partidului Democrat în, în Comrat, în regiunea Autonomă în ce fel interesul Republicii Moldova este promovat prin intermediul unor asemenea deputați care simpatizează cu Partidul Democrat? Asta este o întrebare care trebuie studiată și mai curând că e o întrebare retorică până la urmă. Câteva sute de persoane mm. au protestat ieri la Chișinău față de felul în care s-au desfășurat alegerile pentru funcția de președinte în Republica Moldova. Prezența la protestul de la Chișinău pare să fi fost sub așteptările organizatorilor, în timp ce diaspora, din potrivă a fost mult mai activă în privința asta. Cum vă explicați acest lucru? Eu mă așteptam ca acest protest programat pentru orașul Chișinău să fie unul ca prezență sub așteptări, pentru că una e numărul populației care se pronunță pentru un candidat și alta... E acel număr al populației care se cifrează în general la 3%, dispus să protesteze. S-a spus deseori în Republica Moldova că M -M Liga nu explodează. Dar noi suntem cuminți de felul nostru și în linii mari respectăm legile. E așadar o minoritate de 3% în general dispusă să protesteze, iar cealaltă nu că ar fi de acord cu felul în care se întâmplă lucrurile, dar prin uh, configurația sa alege un alt mod de a se exprima. Sigur, putem lua în calcul și dezamăgirea mare care a cuprins electoratul pro-european, dar eu cred că lucrurile urmează a, abia să intre într-un făgaș în care să fie vizibile două tabere care se confruntă, pe măsură ce Igor Dodon va continua să irite prin mesajele sale acest electoral care, electorat care nu acceptă reanimarea unor teme legate de istorie, de limbă română și altele, în situația în care parcă ziceam că am depășit acea perioadă a istoriei. De asemenea, populația aceasta de cu vederi pro-europene, va urmări și prestația guvernului, coabitarea, de exemplu, a lui Igor Dodon cu majoritatea parlamentară actuală, urmând să se pronunțe, inclusiv poate la proteste în perioada următoare. Eu aș crede că mai curând acea populație care a votat pentru Maia Sandu este acum în expectativă urmărind ce se întâmplă. Și la un moment dat va avea un cuvânt greu de spus din nou, asta în funcție de lucrurile la care se vor plăta cele două entități, cum spuneam, Partidul Democrat și Igor Dodon cu Partidul socialiștilor. Poate fi vorba și despre o oboseală, despre o decepție generală, poate în legătură cu protestele, după mulțimea de manifestații care au avut loc anul trecut, în toamnă, în iarnă. Toată lumea știe că este foarte greu să scoți oamenii în stradă. Și neor nu este nevoie să-i scoți în stradă. Este de preferat, spun eu, ca guvernarea oricare ar fi aceasta, să asculte murmurul poporului și să procedeze în consecință, decât să se trezească la un moment dat că un număr de oameni ajung în Piața Marea Dumnezei Naționale și protestează acolo cu vehemență. Din păcate, acest lucru nu este înțeles în Republica Moldova de la nivelul cel mai înalt al politicii. Lucrurile se duc până într-un punct de, din care nu mai... Găsim ieșire și atunci izbucnesc revolte. În toată lumea, politicienii sunt nevoiți să facă niște cedări. La noi nu prea se obișnuiește acest lucru. Sper că măcar unii înțeleg că decât să avem convulsii din acestea sociale și politice, de care am avut anul trecut, să, să se asculte ce se dorește dinspre popor, ca să. Să se rezolve anumite lucruri Eu nu exclud că dacă a, Se va insista pe anumite teme Și situația economică și socială Va rămâne precară așa cum este Din primăvară aceste două partide politice Ale Mai Sandu și Patrona Stase Să convină asupra unor proteste din primăvară Până atunci mi-e teamă că venind sărbătorile și lumea intrând într-o altfel de dispoziție va fi greu să... și nu știu dacă este util acum să se manifeste aceste două partide și cu adepții lor în acest fel în stradă. O altă știre, liderul separatist de la Teraspol Evgeni Șefciuc îl contrazice pe Igor Dodon și se declară împotriva planurilor acestuia de federalizare a Republicii Moldova. Într-o... Adresare către populația regiunii făcută imediat după anunțarea de către Comisia Electorală de la Chișinău a rezultatelor oficiale ale, ale alegerilor prezidențiale și preluată de agenția locală de presă 900 PMR, Șefciuc a calificat drept irațională soluția propusă de Igor Dodon de federalizare a Republicii Moldova ca metodă de soluționare a conflictului transnistrian. Soarta de mai departe a Transnistriei este independența și ulterioara reunificare cu Federația Rusă a declarat Evgeni Șefciuc. Din aceste declarații ale liderului separatist de la Tiraspol să înțelegem că administrația transnistriană sau că Tiraspolul nu este interesat de propunerea lui Igor Dodon și că își face propriul joc în care Republica Moldova nu prea așa are locul. Chișinăul a pierdut în repetate rânduri de-a lungul ultimilor 25 de ani în raport cu regiunea transnistriană, în raport cu autonomia găgăuză, pentru că a tratat problemele cu superficialitate și cu oarecare naivitate, aș putea spune. Este o iluzie aceea că, revenind la niște teme neosovietice la Chișinou, poți să îmblânzești administrația de la Tiraspol, care are, în general, alta agenda. Și acest lucru este valabil și pentru regiunea Găgăuză. Este agenda administrației de la Tiraspol sau, în realitate, este agenda Rusiei? Care... Este agenda Rusiei, stă în spatele administrației Proiectată de la Tiraspol. și promovată, așa cum știm noi, nimic nou sub soare, de administrația de la Tiraspol. Și Vladimir Voronin, să ne amintim, a crezut că um, <coughs> vizitându-l de șapte ori pe an pe Vladimir Voronin, pe Vladimir Putin, Putin i se va pune pe tavă regiunea transnistreană pe care uh, el ar fi urmat să o administreze. Și am văzut că la scurt timp, Cred că prin 2006 a intervenit acel îngheț în relațiile dintre Cișinov și Tiraspol, care a, a intrat într-o altă fază, nu știu dacă putem spune că a fost una mai constructivă, dar cel puțin a, au existat niște discuții între premierul Filat și Smirnov, Filat și Șefciuc, după aia vă amintiți despre acele întâlniri la Tiraspol și la Chișinău între vicepremierul Karpov și uh, doamna Nina Ștanschi de la Tiraspol, una peste alta aceste întâlniri care sunt, uh, <coughs> sunt o continuare a deciziilor care se iau în formatul 5 plus 2 cu prezența partenerilor noștri internaționali și a celor aparte în negocieri uh, sunt oare firești, dar în general nu se întâmplă nimic și cred că aceia dintre concetățenii noștri care și-au imaginat că Igor Dudon cu un asemenea mesaj perimat, zic eu, poate să rezolve probleme de ordin geopolitic, se înșală și se vor înșela, vor considera foarte repede că s-au înșelat. Nu cred că e cineva la Moscova în momentul de față care să fie interesat să îi permită lui Igor Dodon, din ipostaza sa de președinte al Republicii Moldova, să intervină oareșcum în planurile Federației Rusie în regiunea Transnistria. Sau poate că prețul pe care l-ar cere pentru o astfel de rezolvare ar fi uh, unul prea mare pentru Republica Moldova. Spuneam despre iluzii și despre naivități. Uh, Igor Dodon, care se pretinde un mare jucător uh, pe segmentul geopolitic, nu are nici experiența necesară și nici patriotismul necesar pentru ca să facă niște lucruri în favoarea Republicii Moldova. Dacă și imaginează că poate să rezolve niște lucruri prin a federaliza, prin a încerca să federalizeze Republica Moldova, iarăși se înșală. Miza în acest spațiu este așa de mare încât nimeni din... Uh, Establishmentul politic de la Chișinău nu poate să joace pe cont propriu, este o miză internațională, așadar, așa încât uh, uh, politica Republicii Moldova trebuie să fie orientată în direcția de a uh, menține un status quo care este la ora actuală, fără a se face mari cedări, pentru că pe măsură ce vom face cederi, și acest lucru îl poate spune orice negociator din partea Republicii Moldova, din aceea care s-a ocupat de regiunea transnistreană în ultimii 20 de ani, oricum lucrurile vor rămâne la fel și nu se va întâmpla absolut nimic spectaculos. Dar, de fapt, ce ar presupune federalizarea Republicii Moldova despre care vorbește Igor Dodon? Pentru că în momentul în care... Uh oferi statut de subiect al federației, de exemplu, pentru Transnistria, imediat îl vor cere și alții. În primul rând, regiunea autonomă găgăuză, care va vrea și ea să fie subiect al unei federații. Ar putea urma și alții, Taraclie, de exemplu, deci nu, regiunea de nord, Bălciu. Deci, deci cum, cum, cum, cum își credeți că și imaginează Igor Dodon această federalizare? Se poate imagina în fel și chip se poate specula în fel și chip această chestiune. Ce este important din punctul meu de vedere e ca cetățenii Republicii Moldova să aibă conștiința colectivă a pericolilor pe care le comportă orice inițiativă de acest fel. Cu alte cuvinte, ca să mă fac înțeles, atunci când propui ceva, trebuie să prevezi uh, și pericolele pe care le comportă o inițiativă. E ceea ce se poate numi ca un fel de cutie a Pandorei. Mai degrabă, aștepți încă niște ani, mai degrabă te pui în legătură și îți coordonezi acțiunile cu partenerii internaționali, decât să te plătezi la niște jocuri a, de ordin local, niște jocuri politicianiste, care pot să aducă mai mult rău. Sigur că avem niște reflexe și în autonomia găgăuză, și la taraclia și la bălți, cum ați spus dumneavoastră, deși acestea sunt de o tensiune mai mică totuși, dar ceea ce se poate face de la nivelul președinției a Parlamentului și nu s-a făcut în toți acești ani, este să se vorbească cu acești oameni care îmbrățișează niște idei false, mă refer la cetățenii simpli, care l-au votat acum pe Icordodon, și dacă oamenii aceștia sunt lăsați de izbelește, și nu li se comunică mesaje importante, atunci ajungem la paradoxuri din acestea, din acestea când în uh, raionul Soroca se face un drum excepțional cu bani americani, iar populația votează pentru Federația Rusă, pentru Igor Dodon. Sau în lunga prutului, România investește 10 de milioane de lei în infrastructura unor sate, din lunga Prutului și aceste sate, locuitorii acestor sate, votează pentru Igor Dodon. Este vorba despre o politică complexă care trebuie să se facă de la nivelul statului, prin cooptarea diferitor agenți de influență locali, pentru ca să pot spera la niște rezultate. Dar dacă de la nivelul televizorului și al mesajelor transmise de politicieni lucrurile sunt așa de confuze, atunci avem surprize din acestea. Cum am avut și la acestea alegeri, am văzut că nordul este colorat în roșu, sudul de asemenea, este rezultatul noi unei incompetențe ieșite din comun, de care au dat dovadă politicienii de la Chișinău și instituțiile statului, trebuie să recunoaștem, ca să vă dau un simplu exemplu cu privire la regiunea autonomă Găgăuză, cu care am început această discuție. Procuratura generală a încercat de multe ori în ultimii 10 ani să uh, finalizeze anumite procese penale care îi vizează pe deținătorii de licențe ilegale de licențe audiovizuale în regiunea Găguză. Nu am cunoștință despre un asemenea proces care să fie finalizat. În regiunea Găgăuză se funcționează în domeniul audiovizualului fără ca să existe licențe oferite sau acordate de către Consiliul Coordonator al Audiovisualului. Singura autoritate abilitată din Republica Moldova să acorde asemenea licențe. Deci, pe undeva putem spune că Republica Moldova nu își exercită a, constituționalitatea în toate regiunile sale. Fie că vorbim de regiunea Găgăuză, Taraclia sau de orașul Bălți. Să trecem acum și la actualitatea din România, să vedem ce se întâmplă important ce acolo. Realitatea din România. Un recent sondaj de opinie arată că simpatia românilor față de Uniunea Europeană a scăzut cu 11% față de anul trecut. Numai în Grecia s-a consemnat o scădere mai abruptă, în condițiile în care elenii nu și-au revenit încă din criză, iar România înregistrează cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană. Oricum, chiar și așa, 53% din români cred în continuare în proiectul european. Prin ce se explică această crește, creștere a numărului de eurosceptici în România? Să pornim de la aceea că în România în acest an au fost și sunt în continuare două scrutine. Unul s-a consumat în vară și altul este în plină desfășurare. În vara au fost alegeri locale în România, iar acum sunt alegeri parlamentare. Am observat că și în România, ca și în multe alte țări europene, s-au coagulat de obicei pe partea dreaptă a ieșierului politic forțe care, în lipsa unor mesaje care să mobilizeze și să atragă simpatii, s-a orientat către mesaje eurosceptice. România s-a laudat mai tot timpul, de când a intrat în Uniunea Europeană, de o susținere extraordinară la nivelul populației în ceea ce privește Uniunea Europeană. Acum, acest recul pe care îl înregistrează sondajele se datorează mai multor factori. Este și de nivel regional, european, putem spune, dar are și rațiuni care pot fi găsite în modul în care politicienii români au înțeles să exploreze posibilitățile uriașe pe care le are Uniunea Europeană. Faptul că în România în continuare sunt regiuni sărace cu oameni care abia leagă tei de curmei nu este un secret faptul că în România și DNA, Departamentul Național Anticorupție, a arătat că s-a furat mult din fondurile publice, iar asta a însemnat mai puțin bani pentru educație, pentru necesități sociale și pentru infrastructură, de ce nu? Dar cel mai important lucru, mi se pare, retorica la care se pretează mai ales televiziunile din România, care au o audiență uriașă și care din dorința unor forțe politice de a ajunge în Parlament au promovat iată asemenea mesaje deseori false, eurosceptice. Totuși, numărul celor care cred în continuare în proiectul european, așa cum spuneam puțin mai înainte, este uh, destul de mare, este 53%, deci este peste jumătate. Adică cam tot atât cât este media europeană în general. Deci, acest, acest brecul, cum ați remarcat și dumneavoastră, este uh, un proces în general pan-european sau este vorba doar de, o, uh, de ceva strict românesc? Este vorba de și despre detalii care privesc uh, exact România. Ați văzut că a scăzut, dar a rămas la nivelul uh, mediu european. Asta înseamnă că încrederea de care se bucura Uniunea Europeană în România era mai mare decât media pe Uniunea Europeană exact. Este vorba și despre Această situație în care se găsește La o ora actuală Uniunea Europeană Cu o țară Una dintre cele mai importante În proces de a se Dezlipi de Uniunea Europeană Marea Britanie Cu problemele pe care le cunoaștem În Grecia În Franța Cu problema terorismului Dacă vreți Cu tot felul de știri care nu sunt de natură să cuprindă prea multe prea multe grupuri sociale și politice, dar stratificându-se una peste alta creează niște opinii. De exemplu, cunoașteți cazul fostului președinte al Comisiei Europene Barosu care a ajuns să lucreze într-o corporație internațională care i-a făcut separe niște servicii în perioada în care deținea mandatul de președinte al Comisiei Europene. Sunt lucruri care afectează credibilitatea Uniunii Europene. Și plus la toate, avem și această insistență prin diferite mijloace deseori invizibile ale Federației ruse de a surpa încrederea populației europene în această construcție una dintre cele mai spectaculoase care a putut să fie inventate în Europa. Faptul că în Europa au fost focare de război puține după al doilea război mondial se datorează, iată, înțelepciunii și viziunii pe care au avut-o mai mulți politicieni europeni și asta a făcut să crească și nivelul de trai în, în Uniunea Europeană, în Europa, nu doar nivelul de securitate, în timp însă trebuie găsite alte mesaje care să fie transmise către populațiile din Uniunea Europeană pentru ca să se păstreze această încredere. Lucrurile nu pot rămâne la același nivel. Este o perioadă de criză politică, totuși, în lume, inclusiv în Uniunea Europeană. Dar eu cred că nu România este țara care poate crea probleme la nivelul uh, Uniunii Europene în ceea ce privește solidaritatea. Există puncte mult mai nevralgice în Uniunea Europeană. Fie că vorbim de Grecia, pe care a spomenit-o, fie că vorbim despre uh, Ungaria, iată, unde există o percepție mult mai proastă la adresa Uniunii Europene decât în România. Politicienii români ar trebui să facă față responsabilității pe care o au, pentru că deseori Uniunea Europeană este percepută prin intermediul lor. Și dacă îmi permiteți să fac și o scurtă paralelă cu ceea ce am avut și avem în Republica Moldova, încrederea în Uniunea Europeană în Republica Moldova a scăzut pe măsură ce prestația politicienilor auto pro-europeni a fost slabă. Deci, deseori, o idee bună este compromisă de niște oameni. Faptul că avem mai puțin pro-europeni în Republica Moldova se datorează așadar prestației nesatisfăcătoare de care dau dovadă și politicienii moldoveni, și cei din România și de altundeva. Să trecem acum și la actualitatea internațională. Evenimente internaționale Președintele turc Recep ieri Erdogan a declarat că Turcia nu are nevoie să adere la Uniunea Europeană cu orice preț și ar putea face parte în cele din urmă dintr-un bloc de securitate dominat de China, Rusia și țările din Asia Centrală, referindu-se la uh, tratatul de la Shanghai. Turcia este una din țările importante ale NATO și are a doua armată ca marimii din, din alianțe. În general, cât de serios vi se pare acest avertisment și ce l-a făcut, de fapt, pe președintele turc să treacă la astfel de declarații destul de dure, nu doar în raport cu Uniunea Europeană, cum am, văzut și până, am mai văzut și până acum, ci iată și față de NATO, de această dată. Sigur, orice declarație a unui politician de anvergura lui Recep Tayyip Erdoğan trezește niște reacții de aceea și responsabilitatea cu care este investit un politician, dar Trebuie să înțelegem contextul în care a vorbit președintele turc despre o asemenea perspectivă, a spus-o ca pe o alternativă îndepărtată. Era într-un avion împreună cu jurnaliști turci și discutând cu aceștia le-a zis, ar trebui ca noi să avem o relație... Mai de încredere cu Uniunea Europeană Pentru că și vă întreb acum Ce ar fi dacă noi am adera, iată, la acordul acesta De la Shanghai, din care fac parte China și Rusia și vreo trei republici Din Asia Mijlocie, gen Tajikistan Iar India și Pakistan Abia Obstratul se gândesc serotoc. Dacă se facă parte sau nu O organizație care are și O componentă militară Nu cred că Se va ajunge până la aceasta. Po că poate Turcia... ar remarcat faptul că această declarație a fost făcută cu puțin timp înainte a summit-ului reuniunei audunării parlamentare a NATO care are loc la Istanbul zilele acestea. Cum ați spus foarte bine, Turcia deține a doua armată ca mărime din Alianța Nord-Atlantică după cea americană, așadar este o forță pe care se bizuie mult Alianța Nord-Atlantică și care este o putere regională. Dar Ceea ce urmărim în ultimii doi ani este o cumpănă politică prin care trece la ora actuală Turcia și președintele turc atrage Turcia într-o discuție care nu cred că pe termen lung este în beneficiul Turciei. Irită prin diverse mesaje pe partenerii săi uh, europeni și în, am impresia că se inspiră de la Vladimir Putin atunci când apare în modul acesta autoritar în fața cetățenilor și încearcă să se impună și în fața omologilor să prin asemenea mesaje care nu sunt foarte diplomatice. Să ne amintim că în Turcia a avut loc în Puci și că zeci de mii de intelectuali, fie aceștia judecători, jurnaliști, funcționari de tot felul, sunt acum în arest. Deci, Turcia trece acum printr -o, un mare pericol asupra democrației. Dar de ce nu-l putem compara și de ce nu ne putem imagina că Turcia poate să devină o dictatură, așa cum analiștii politici susțin că este în Federația Rusă? Este modul în care este structurată societatea turcă. Vestul nu concepe altfel Turcia decât în uh, componența Occidentului, în timp ce estul mai slab dezvoltat și cu alte reflexe, uh, probabil îl susține pe recepta ei pe în această politică stranie pe care o promovează acesta. Să ne amintim că aproximativ 12 sau 13 ani recepta Erdoan a fost premierul turc și a avut o cu totul altă politică decât aceea pe care o promovează în prezent. Dacă va continua în felul acesta, atunci Turcia, o puternică forță militară regională și așa, va deveni un focar de instabilitate în această regiune. Și nu cred că mai e nevoie de unul în condițiile în care avem în aceeași regiune și Irakul și Siria. Deci lucrurile se complică dacă Turcia va marșa pe un asemenea gen de politică care nu seamănă cu ceea ce ne imaginăm noi despre politica europeană.